У передачі «Загадки мови» мовознавець Олександр Авраменко, як завжди, розповість про мовні цікавинки. Добрий день, дорогі слухачі! Сьогодні ми продовжимо розмову, яку почали в одній із попередніх програм. А поговоримо ми про мову спілкування у віртуальному світі – у мережі інтернет. Для цього я запросив до нас у студію старшого наукового співробітника Інституту української мови Національної академії наук України, кандидата філологічних наук Оксану Тищенко. Добрий день, Оксана Миколаївна. Добрий день. Наскільки відрізняється мова в чатах, у форумах, мережі інтернет від звичайного живого спілкування? Взагалі, якщо розглядати мову, вивчати мову інтернет-спілкування, то треба врахувати кілька особливостей. Це і місце, і сфера спілкування, наприклад, авторизований чи анонімний ресурс. Офіційний чи розважальний сектор, тому що в анонімному розважальному секторі є обмеження, але не завжди це стримує людей взагалі свободи в межах кажучи, моралі. Так, так. Угу. зважаємо на особливості учасників діалогу. Це соціальний, інтелектуальний, віковий параметр, до прикладу маніпуляції з власною грамотністю або грамотністю співрозмовниками. А що ще маніпулюють? Так, ми поговоримо про це. А як цікаво, важить офіційна політика ресурсу, наприклад, визначення національної мови, правил поведінки, обмеження в тематиці, наприклад. Політика останнім часом заборонена, хоча дуже багато є людей, які хочуть посперечатися. Ну і, власне, мовних засобів. Національна належність, нормативний аспект, особливості різних мовних рівнів. Лексика, синтаксис, морфологія. В будь-якому разі звертаємо увагу на ті властивості мови письмового спілкування наживо, тому що його вирізняють як компіляція розмовного і книжного, усного і писемного мовлення. Між іншим у нашому реальному мовному просторі процвітає так званий суржик, так от мовна мішанина. А чи прожився він в інтернеті суржик? І ну, яке співвідношення, от якщо є вони в відсотках мовної так, мішанини звичайно. і літературної, ну от порівняно ще з недавніми часами, коли в мові інтернету панувала так звана албанська мова, падонківська мова, яку винайшли на просторах пострадянського інтернету, і шалені перекручування слів задля розваги, привернення уваги, сьогодні в цій сфері спілкування в українськомовному сегменті, окрім літературної розмовної мови панує ще і український суржик. Бо намагання, скажімо, перекласти українською мовою російську, албанську, мову особливого статусу в інтернеті було, на нашу думку, не лише невдалим, а й непотрібним, неорганічним кроком. Ну, наприклад, такі вислови, як адський сотона, пекельний чортяко, баян на означення бородатого жарту, баян, боян по-різному пишуть, трембіта. Ну, втрачається весь зміст. Що перекласти? Якось неорганічно було. Для наших слухачів так. албанська мова, у нас ніяке відношення до Албанії як країни Ні, немає працювати, звичайно. звичайно. Бо це такий жарт знає, це так. був mm -hmm. uh, уже давно про нього вже і забули хто так, користується так. албанською. Mm -hmm. Ну суржики раніше розглядали як український відповідник російської і албанської мови, причому з усіма барвами українського колориту і гумором, стьбом, сарказмом, ну і з усіма печалями, які пов'язані з цим видом мови. Ну суржик сміття. А сьогодні, коли албанська мова в інтернеті відійшла на другий чи третій план, усі ці кукурузко, креветко, мальчики, ги, зайчиги виглядають, ну так. Красавчі Г, Красавчі, це теж від, г. так? Ага, так, привет, мєд, від". Вони виглядають зараз уже так в'яло, як одяг який щойно вийшов з моди. А сьогодні, коли на вулиці 2014 рік брат біля воріт Другий. дружній, на мовно-політичну арену виходить ще й бойовий суржик, так званий. Ага. Це витвір засновників такого ресурсу, як репка клап, або що не ясно. Ага. Ну, це такий ресурс для дорослих більше. Там, крім суржику, ще є деякі вкраплення. Згрубіла Мексика, так? Яким простою Я Мови поясню, що відбувається у світі. Ну, от, до прикладу, в центрі уваги політологів і всяческих експертів Мілан, і все, що там происходило. дід, дід Свирид на стражі мірового порядку. Він себе називає, ага. щодня видає огляд новин. Оставить в стороні розмишлення про тектонічний розлом і цивілізаційні відмінності. Хоча уверен, що українські політичні діятелі початку 20 століття, лідери УНР Української держави, директорії і проч, вмилися б сльозами уміління і щастя, якби могли побачити фотографії вчорашньої зустрічі, на яких України Україна і Європа єдиним фронтом протистоять Росії. Вони й мріяти про подібне не сміли. Тобто, вчора наочно було зафіксовано, що Україна в Європі, Європа з Україною, а потуги Путіна не більше ніж передсмертні конвульсії помираючої імперії. Чекайте, спочатку був такий лютий суржик, а потім, а потім... літературна мова. Тобто, е, воно співіснує. Розумієте, коли ми 23 роки намагалися в такому справедливому гніві і обуренні шляхетно добирати аргументовані доведення нашого права на існування як нації, нас тролили, глузували. Глузували. Так. А який засіб у нас надієвіший проти тролінгу? Це ігнорування. В нашому так. випадку це не виходить зараз, то ми маємо сміятися з ворога. Ну, а в живому мовному спілкуванні в чатах в програмах. Живого онлайнового обміну повідомленнями бачимо елементи, властиві живій розмовній мові. Це суржик. Привіт, шо, хоть, спасіба, непонятно, прикольно. А ти мені говорила, що де тобі секретнічила, що я, тобто пуділь, їй так про запас, територіальні діалекти, елементи, хтіти, файно, йой, бульба, зара, нічого, пожди. Брат їздив у Петергов, казав, все файно і таке інше. Соціальні діалекти, посони, мутний, круто, русовата, вата, ватники, кавай, кавай, ноняшно і таке інше. Словесне меми, суто інтернетівський витвір «Узбагуйся, зазбагуйся» від демотиватора з зображенням мемового лемура із підписами на зразок Захарченга «Узбагуй свою бірку». Таке було минулого року. Ви знаєте, на слух навіть важко сприймати. На слух тобто, важко сприймати, читати, звичайно. Правда? Уся специфіка того, що суржик на слух сприймається ніби як нормально, коли ти бачиш в письмовій формі відображення фонетичний так, лак, озвучення. озвучення. Буде, так, ага. Оце є ті графічно детерміновані риси, про які теж варто Сказати. Тому що в плані матеріального вираження, поширена риса винятково письмового способу оформлення інтернет-мови, точне графічне передавання потоку усного мовлення, тобто панування фонетичного принципу правопису без урахування майже морфологічно-історично-диференційно. Причому це стосується як української: сміється, я, я. Попадається так і російською мовою, або російською, або українською графікою. Як літературною, наприклад, ну що, молчиш, почому, тепер твій ход, гдє я такое писав через українське і. Так і Суржику подійшов, чого? Часто це стилістичний засіб передати українською абетку іншою мовою. От, до прикладу, я не розумію, нащо загострювати ситуацію такими питаннями. Ще б прийшли на східку форуму і почали, тикаючи палкою в бочину, питати. Ей, бандера, ти хороший, ви же русських любите, да ви толер це виходить, по суті, творчість. Це можна назвати творчістю? Я думаю, що якщо це вжито, свідомо, стилістична стилистичною... стилістичною метою, так. то це виглядає як вкраплення, навіть живляє мову. Тому що, скажу чесно, коли йде такий суцільно-літературний текст з усіма комами, з усіма крапками, без жодних відступлень ага, живих, так. таки, то сприймається ця людина ну, трошки так, як... читати легко. Читати легко, звичайно, але... Не так цікаво. Не так, напевне. може, цікаво. Ну, звичайно, коли йде Цільна аудиторія ж різна Звичайно, буває. Наприклад, Я, наприклад, такі речі в тому, Люсі, читати. Я, чесно, знаю, коли я читаю коли, десь... Коли йде нагромадження так. таких форм, то так. просто ти не читаєш, це не твоя Людина динамічна, вона розуміє, коли писати, як писати, ага, і писати і кому писати. Бачимо і неприродне спотворення мови. Останнім часом під Азірівку, телефон, бімбе, ти прийшов, таке інше. Переважно всі такі дописи свідомого нехтування правописними нормами. Триває програма «Загадки мови». Ми далі ведемо розмову про особливості мови в мережі Інтернет із старшим науковим співробітником Інституту української мови Національної академії наук України, кандидатом філологічних наук Оксаною Тищенко. Оксана Миколаївна, як відомо, мови світу розвиваються за принципом спрощення. От, наприклад, я чув перли такого типу «хо на мо». Ну що означає «хочу на море». От світ динамічний, час коштує гроші, це зрозуміло. Тим паче, коли ми говоримо про спілкування чоловічно через набір тексту на клавіатурі. От як відбувається економія мовних засобів в інтернет-спілкуванні? Я більше, ніж певний, що відбувається, тому що мої навіть учні зізнавалися, коли мені пишуть смс то вони е, згадують, який розділовий знак, де поставити, правильно вжити слово. Якщо ж вони пишуть друзям, про ніякі розділові знаки, зазвичай мова не йде. Абсолютно правильно. На лексичному рівні це наявність усічених або злитих форм, як ви вже казали. Пасіб, сьорано, дяк, при, Орм бум ща це щас, тобто зараз щас, зараз. Ну як ага. суржикових, так і літературних форм, тобто незалежно від вихідного матеріалу, ага. сутєво частку становлять абревіатури СПС здр і таке інше на правописному рівні. Це ігнорування великої букви на початку речення, у власних назвах. Чи бурашка це іноземний агент в мірі. разом з Успенським з малої букви «придатіль». не бути їхньому інету чи бурашкою, уживання цифри 7 замість знака питання, писання проміжку чи іншого знаку замість апострофа або опускання апострофа. Ігнорування проміжків між пунктуаційними знаками і наступним словом опускання пунктуаційних знаків, наприклад, замість трьох крапок дві крапки. До речі, це а це с... свідомо робиться, так інколи не свідомо. Ну для написання знака питання треба і великої букви треба задіяти два пальці Aha, переважно обох Це мета спростити. Звичайно, звичайно, mm -hmm. швидкість і простота. Це, наприклад, дві крапки замість трьох це ще й має стилістичний ефект, тому що така двокрапка надає вислову відтінку зневаги, розчарування байдужості порівняно з яка символізує сприймається як знак риторичної глибокої паузи. Знаєте, я нещодавно купив новий iPhone і в розкладці, де клавіатура, стоїть українська за замовчуванням, англійська, а третя це смайлики. Тобто виходить, що смайлик це знаки знак ристик. Давно... Ні, це Ми... як розкладка, тобто вони з'явилися там, де роз... літери. Звичайно, От що цікаво. Навіть смайлами пишуть повідомлення і смайлами означають паузу і опускають кому. Наприклад, я тебе чекав сумний смайлик, а ти не прийшла замість коми. Ота природна пауза, вона є смайликом, Або не пишуть крапку в кінці повідомлення, або кому в кінці повідомлення. Якщо далі йде наступне повідомлення, тобто пауза між повідомленнями і є ота природна пауза, ага. яку на письмі позначають знаками пунктуації. Чи продуктивним є творення нових слів Та, в інтернеті? Безперечно. Так, безперечно. Причому вживання неологізмів, я би розрізнила, як зовнішні неологізми і внутрішні. Ну, зовнішні, зовнішні це, це запозичнення, роз... так? Ні. Це ті, які які виникли за межами інтернету і а, зрозуміло діалекти, так, жаргон, сленг, професійний а це внутрішні це безпосередньо, це які в мережі. виникли в мережі, і перше означають якісь явища пов'язані, наприклад, з назвами осіб, що в контексті інтернет спілкування: анонімус, шефрун, нуб, новачок, троль, флудильник, флудер, флудильщик, спамер, фейк, гість, шпигун з моральними якостями морал, фах м'ячок, м'ячки це стадо людей, сіра маса, якими так, можна керувати назви процесів, пов'язаних з технічною організацією спілкування, ну, вже відомі, вже не є неологізмами, мабуть. Чат, балак-балачка, форум, Facebook, лице книжка, мордокнижка, іміджборд, imageboard, жеже, жежешки, фрейм, движок, автобан і таке інше. Пов'язані з формами спілкування і їхнім регулюванням: sub, ШТОП, topic, тобто тема. Скорочення, про які я вже казала, пов'язані з економією мовних ресурсів: СПС, ЗПГГ СП, і таке інше. Списиться, спасибі. Так. ЛОМ, це гг, сміється людина. Сміш, Далі. Скорочення, які є буквеними позначеннями смайликів. ХД, «Хеде, ну Це треба бачити, щоб розуміти. Воно нам ні про що не скаже. Просто це графічне вираження певного смайлика. Дуже сильний сміх. Ага. Ну і з метою зашифрувати непристойний вислів, щоб насамперед уникнути дії автоматичного фільтру неприпустимих слів. Його називають автобан, матофільтр, матотестер, матомильник. Або ж надати обстеному слову чи вислову менш агресивної форми. Такі шаради поширилися... Особливо сьогодні пов'язані з політичною ситуацією. Всі знаємо відоме скорочення ПТНПНХ, яке вже впізнається на всіх на номерах автомобілів. На номерах автомобілів, на рекламі, так ну а це не свідчить про низьку культуру, як ви гадаєте? Ну все залежить від контексту. Звичайно, коли ну я б на свій автомобіль не начепив, 에... звичайно, було вживання і взагалі вживання обсценної лексики, це не є припустимо. Але це факт, з, з, з яким ми, ми стикаємося, які ми маємо вивчати, правда? тому що сьогодні я не втомлююся повторювати що сьогодні діти дуже багато часу спілкуються в інтернеті. І ігнорувати цей факт, заплющувати очі, неможливо. Треба знати. Тим паче, мовознанавець вчений повинна досліджувати всі явища нашого Я життя. Я думаю, Правда? так, звичайно. Вислухайте програму Загадки мови, і ми далі ведемо розмову про особливості спілкування в мережі Інтернет. А ведемо розмову із кандидатом філологічних наук, старшим науковим співробітником Інституту української мови Оксаною Тищенко. Оксана Миколаївна, от на початку програми ви сказали про маніпуляцію грамотністю. Як це цікаво звучить. А що мається на увазі, в інтернеті люди маніпулюють грамотністю? Параметри грамотності можна розглядати в двох аспектах. Перше це прямому реалізація мовних норм, ну і друге те про що я казала раніше, маніпуляції співрозмовником і е, своїм іміджем. Наприклад, правописні та стилістичні помилки можуть бути спричиненими прогалинами знання, навичок грамотного письма, невизначеність з двома н, не питай разом, побачиш. Пунктуаційні помилки при підрядних реченнях, зворотах, ну я так і не зрозумів, ну не виділяється комами, і таке інше. Ну і наслідком динамічності, швидкості, спонтанності живого письмового мовлення, описки, свідомі перекручування, про що ми казали, економія мовних засобів. Скажімо, часом трапляється виразна індивідуальна пунктуація, вживання великої букви, коли за ненормативно проставленими знаками вимальовується інтонація, ритмічна структура мовлення дописувача. Я хочу сказати, що це тобі має бути все рівно. Комами. Не крапки ставлять і коми. Це ще парціляція прийом. Е, е, відсутність пунктуації надає вислову певної незворушності. Молодець, що? Я вредна, да. Грамотність мовця може виявлятися мимовільно, автоматично, а може бути свідомим засобом саморепрезентації чи впливу. Наприклад, досі безграмотний в лапках співрозмовник, який отописав усі оті речі, про які кажемо ми, що вони так. погані, раптом переходить на витончену літературну мову, чим шокує співрозмовника, м'яко кажучи, тролить його, або, вказуючи на помилки співрозмовника, знезброює неброзичливих і зрозумілих чатерів і тоді вже позбавляє якоїсь зброї, коли сам не грамотний. Отний чого ти вказуєш на помилки інших, я тобі можу вказати на помилки в твоїй мові, скажімо так, припустившись, помилки це таке технічне питання. Чатер може її зразу ж виправити. Зазвичай це роблять в наступному дописі. У разі пропуску букви пишуть правильне слово або просто букву, яку пропустили. А в разі неправильної букви пишуть, наприклад, директор написав раніше е дорівнює и або зірочка, цікаво. Або просто. «и». Ну а за відсутності часу, коли помилка не шкодить змісту слова чи вислову і репутації чатер, то й не виправляють. Всі mm. і так все розуміють. Грамотність періодично стає предметом обговорення і суперечок, а отже так само важливим залишається питання мовної культури, інтернет-користувача. Оксана Миколаївна, а який би ви дали порад нашим слухачам, особливо тим, хто активно використовує мережу інтернет, спілкується так в ній. Як говорити грамотно, позбуватися мовно суржику? По перше, слід усвідомити себе, свою власну особистість, ким ти хочеш бути в цьому світі, Щоб і зі так правда? і зрозуміти, що тобі для цього треба грамотно і доступно і правильно висловлюватися. Для цього безперечно існує по перше вчитель, до якого можна звернутися, і до речі, поспілкуватися в інтернеті, і нехай вчити. Так само своїм прикладом дає змогу учневі швидко, оперативно реагувати у письмовому, письмовій формі. Ну і підручники, звичайно, до речі. Ваш підручник, який я бачила перед виданням, і я думаю, що він буде в пригоді тим, хто хоче набути навичок грамотного письма і грамотної мови. Дякую, Оксана Миколевна. До речі, цей посібник «Українська» за 20 уроків виходить на наступному тижні. І я 3 листопада в нашій програмі трохи про нього розповім. Я вам дякую за участь у нашій програмі. І чекаю вас обов'язково в цій студії ще на розмову. Дякую вам. На цьому наша програма закінчується. Сьогодні з нами спілкувалися старший науковий співробітник Інституту Української мови Національної академії наук України, кандидат філологічних наук Оксана Тищенко. Програму підготував і провів Олександр Авраменко. До наступних зустрічей. Найкращі слова рідною мовою про найрідніше – родину, школу, дім – у передачах «Радіородина».